Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Hyvää sunnuntaita, rakkaat kuulijat. Hyvää sunnuntaita. Meitä on tänään, meitä on tänään täällä paljon. Täys studio. Kyllä, meillä aika. Kyllä, me, on, me saatiin tänne. Jälleen Aino. Ja sitten meillä on täällä vieras, meillä on täällä tänään viherstylisti Elina Nieminen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva kun tulit. Kiitos. M mä, tota, mä, keksin, mä täytyy myöntää, että mä keksin ihan itse tämän nimikkeen, tämän viherstylisti. Tuli siitä niin, että mulla on yksi kokkiystävä, joka ei halunnut olla kokki, vaan hän on foodstylisti. Ni niin, tota, mä just nimesin sut viherstylistit. Saa ihan vapaasti lainata. Joo, no, mutta toisaalta se on ihan hyvä, hyvä nimi, koska sanotaan, että vihersisustaminen ylipäätänsäkin nykypäivänä on vielä aika uusi asia. Kyllä, ei mun mielestä se niinku ehkä kuvaa. kuvaa. Niin. Ja siitä Elina onkin tänään meille tänään kertomassa, eli mitä, mitä hän tekee. Mennään vähän niinku ajassa taaksepäin, eli sä teit pitkän uran mallina. Mikä sai mallin vetämään puutarhanskat käteen? No se on itse asiassa aika pitkä tarina, mutta sanotaan, että silloin aikoinaan kun asuin Japanissa ja, ja tietysti työ oli aika vaativaa, pitkät päivät ja sanotaan, että yleisesti se ympäristö oli aika stressaavaa, niin sitten nämä japanilaiset puutarhat ja temppelien puutarhat oli semmoisia, mihin aina sitten menin niin kuin rauhoittumaa, enkä olisi ikinä ajatellut maailmassa, että olisi mennyt puutarha -alalle. saati sitten tämmöiseen vihersisustusalalle, mutta niin se me vaan Kerro sä vähän, mitä, mitä siis mun mielestä yleensäkin viherkasvit tekee uudestaan tuloa. Et jos mä mietin omaa lapsuutta, niin kaikilla oli ne limoviikunat ja, ja, ja mitkä viuhkapalmut ja kaikilla oli ne altakasteltavat mäkin muistan ne valkoiset ruukut. Sitten mm. yhtäkkiä niin kun viherkasvit katos Kokonaan. Ja nyt ne on niin kuin, tulossa ja voimakkaasti. Mitä, mm. mitä tekee viherstylisti? Stylisti? Mitä, mikä sun työ on? <laughs> Teetkö sinä enemmän töitä yksityisille vai, vai yrityksille ensinnäkin? Kyllä me tehdään pääsääntöisesti yrityksille, mm. mutta nykypäivänä on paljon jo asiakkaita, jotka pyytävät, että he haluavat yksityiskoteihin isoja, massiivisia ruukkuja, suuria kasveja, koska se alkaa olla niin osa sitä kokonaisuutta, että se ei ole enää vaan ruukkuja kasvi siellä jossain nurkassa. Mutta sanotaan, että jos vielä mennään tähän, että kun 70-luvulla oli paljon kasveja, niin se on ihan totta, että silloin käytettiin paljon oli muun muassa peikonlehteä ynnä muuta. Ja niin nähä, että oli kirjastoissa, lastentarhassa oli paljon viherkasveja. Ja sitten tuli 80- ja 90-luku, eli tuli tämä, että ajateltiin, että koska multaan tulee tämmöisiä mikrobeja, niin siitä ajateltiin, että kaikki homehtuu. Että... Eihän totta. eli se siis kiellettiin joo, se suorastaan. Kyllä, vai? ja kyllä sitä tehdään ehkä kyllä niin kuin edelleenkin, mutta, tota, mutta sanotaan, että se on ehkä se syy, ja silloin tuli silkkikasvit. Mutta äh, niin kuin ihmiset ajattelivat, että silkkikasvit on jotenkin niin helppoja, mutta näinhän se ei ole, koska yhtä lailla ne pölyttyy ja niitä täytyy myös hoitaa. Ja mä uskon, että sanotaan, että nyt kun vihreys on tulossa, niin silloin ihan niin kuin selviää, että kun elämä urbanisoituu ja me ollaan niin vähän tekemisissä luonnon kanssa nykypäivänä suurkaupungeissakin, niin tavallaan ihmiset haluaa tuoda sen luonnon sisälle. Mutta eikö kuitenkin kasvit, maan oon se on sellainen puhdistava, eli tavallaan se puhdistaa ilmaa, eikö silloin pitäisi olla päinvastoin kouluissa ja isoissa tiloissa? Enemmän viherkasveja. Kyllä, mutta sanotaan, että kun aikaisemmin on laitettu multaan näitä kasveja, ja se multahan sitten taas tekee sen oman, että sinne voi näitä no, itiöitä kasvaa, ja sitten sanotaan, että nykypäivänä kun on paljon home, niin kiinteistöjä ja ihmiset on todella paljon herkistynyt, ja ylipäätänsä allergi, allergisoitunut no, eri, no, erilaisista syistä, niin sitten jotenkin ajatellaan Suomessa, se on jotenkin aika hysteeristä se, että ei voi mitään multa kasveja, että sieltä niin kuin lapset tai sitten ylipäätänsä työntekijät niin kuin herkistyy. Ja tämä on vähän sellainen dilemma, koska se on ihan totta, että viherkasvit puhdistaa ilma, sisäilmaa, ja ne tuo, tuo psykologisia vaikutuksia, ja, ja sitä ollaan ihan yliopistotasoisesti tutkittu. Eli siinä on vähän niin kuin kaksi... Kortilla on kaksi puolta. Mutta nyt se tulee kyllä voimakkaasti uudestaan vihersisustamin ja mä uskon, että se ei enää lähde pois. Mites kun sä me tekemään yri, yrityksiin? Mä oon jopa nähnyt sellaisia kuvia yrityksissä, joissa on niin tosi valtavia ne, Joo. ne voiko sanoa, tai ne. Joo. Eli silloin sä lähdet kartoittamaan sen yrityksen tarvetta tai mitä ne haluaa tilaan, ja sitten teette sinne sen ehdotelman ja... Kyllä. Ja Se riippuu, että sanotaan, että nykypäivänä olen no itse henkilökohtaisesti päässyt jo arkkitehtien kanssakin tekemään töitä. Eli periaatteessa se niin sisustus otetaan tai vihersystä osa. Niin, eli nyt me tehdään itse asiassa Virossa jo, olen tehnyt tarjouksia, kun tulee tämä super, uusi superministerium. Ministerium rakennetaan ja äripäivälehdelle rakennetaan uutta pääkonttoria siellä itse asiassa tämä meidän teema on otettu niin isoon rooliin, että mä pääsen tekemään jo ihan yksilöllisiä ratkaisuja. Hienoa. Että sitä nyt suunnitellaan, että integroidaan huonekaluihin ja tehdään riippuvia, riippuvia unelmapuutarhoja ja elämyksellisiä kohteita, että missä tuodaan kuka, aisteita. Kuka toiteet. niitä kastelee? No, onko se, onko se Elina <laughs> kastelukannun kanssa? Anteeksi. No ei, mutta sanotaan, että siinähän se on, että se on tavallaan mun työ miettiä, että miten me saadaan ne teknisesti ää, niin kuin rakennettua siten, että niitä pystyy hoitamaan ja, ja, ja sitten, että ne on toimivia. Mä oon miettinyt, kun on valtavia valtavia niin viherseiniäkin, mitä mä tiedän, että säkin miten tehnyt, mm. niin miten ne käy, käytännössä mm. miten ne, niin kuin, toimii, miten niitä hoidetaan, mm. onko niin automaattikastelulla vai... Ja... Valvotaanko sitä, onko se joku mittari, joka valvoo no. sitä kosteuden määrää? No ja... siis sanotaan näin, että Euroopassa on tehty valtavia seiniä, puhutaan kymmenistä kymmenistä metreistä, niin nehän huolletaan ihan tämmöisillä mikä nostureilla. Ja niissä on monesti tämmöinen automaattinen vesikiertojärjestelmä. Vesikiert Mutta jos mä puhun meidän omasta viherseinästä, niin on myös mahdollista tehdä tämmöiseen vesisäiliöön, jossa se vesikierto on niin kuin umpinoisena. Mutta Et sinne ei voi työntää sormea. Ei voi työntää sormea, eikä se valvu sieltä mihinkään lattialle. Mutta, tota, mutta siis sanotaan, että viherseinät itsessään on helppo hoitoisia, koska niissä on oma se vesikiertojärjestelmä ja siihen järjestelmään, jos se on muun muassa tämmöisessä vesialtaassa, niin sinne laitetaan kaikki ravinteet ja Sein on vesipumppu, joka hapettaa ja puhdistaa sitä vettä, niin ne viherseinät on itse asiassa todella helppohoitoisia ja näyttäviä. Että meillä on muun muassa täällä yhdessä ravintolassa semmoinen tehty. Miten tota, jos me puhutaan trendeistä, että jos nyt puhutaan, että yleensäkin mm. viherkasvit on tullut, niin onko, näkyykö siellä jotain erityisiä trendejä? Mm. Minkä tyyppistä? Ja, vai onko se ihan laidasta laitaa ja no tilajan mukaan? Että No kyllä se menee enemmän tilan mukaan, mutta se on huomattava, että, että tota, halutaan suuria näyttäviä kasveja. Okay. Eli ne sanotaan, että tiloihinkin voidaan laittaa jo kolme neljä metriä puita, että sanotaan, ja niihin kohdistetaan valaistuksia. Ja itse asiassa meillä nyt Suomessa valmistu atrium, niin japanilaishenkinen tämmöinen. Niin ryhmä ja sit sinne takaseinalle. Po, po, siis te Me ollaan tehty, että just itse asiassa tänään valmistu, että sain siitä kuvan. Että... No niin. Mitäs jos niin tulisin yksityisasiakkaana, että nyt, nyt mulla, jotain. Mä no. ihan, siis, mulla on jotain. Mulla yleensä kaikki kuolee. <suh> <Sama>. niin, <suh> niin, <suh> niin, mitä sä suosittelisit nyt tämmöisille? Kasvisten tappajille. Mikä olisi no, no. se, jolla saisi sitä vihreyttä ja semmoista spaa sen henkeä sinne kotiin? No, no. no siis sanotaan näin, että ensimmäisenä kannattaa varmaan ottaa ihan, jos miettii ihan Matti Meikäläistä, niin ottaa vaikka valokuvan omasta kodista jonkun ja mihin on miettinyt sitä kasvia niin menee kukkakauppaan ja kysy, että hei, mikä tänne voisi sopia. Koska tietysti sanotaan, että sit, jos ottaa jo yhteyttä meihin ammattiihmisiin ja haluaa mennä ostaa sen pienen Sant Paulian, niin, niin ehkä parhaan neuvon saa niin kukkakaupasta. Mutta, tota, mutta sanotaan, että on semmoisia takuuvarmoja, hyvin helppohoitoisia kasveja, jos on no anopinkieliä tai tämmöisiä. Mm. Mutta ne on ehkä nykypäivänä jo aika käytettyjä, että tota, kyllä kaupoista ja näistä löytyy jo aika myös uudenlaisia niin lajikkeita. Että, että, et, ja altakastelujärjestelmät tietysti, Jaa. mitkä on ollut silloin 70-luvulla. Niin, niin. <laughs> Mutta on <oli laughs> ihanaa, to, siis toisaalta va, vaikka, mm. mä en sano, että mulla on mun tota lapsuuden kasvirykennelmistä, mm. mutta tavallaan tämmöinen vihreys ja puutarhanhoito ja kaikkihan mm -hmm. on muutenkin nyt hyvin tämmöinen pinnalla oleva trendi, jos me mm -hmm. katsotaan mm -hmm. television tarjontaa ja, ja sitten tämmöiset niin sanottu vanhan ajan kasvit, mistä säkin mainitsit ja mm. nyt puhutaan taas, mäkin olen oppinut siis uuden sanan eli perennat. <laughs> <laughs> mutta se on puutarha. Mutta se on puutarha, mut jos puhutaan mut niinku kasvoista, niin nyt kaikki haluaa perennoita, mun pitää ihan googlata, että mitä ne haluaa. <laughs> Haluan niitä perenoja, eli ne on tämmöisiä. Ja niin kuin sä sanoit, samoin myös siellä viherkasveissa, mm -hmm. että tuleeko taas tämmöiset. Mm -hmm. niin kuin ko kohta mullakin on se peikon siellä <tum> niin, <tum> <on> niin, <peikonlehtyä. tum> Mä mun tästä peikonlehdestä, että se on ilmeisesti nyt sellainen trendikasvi, koska se on joka paikassa. Joo, no se on sanotaan näin, että se on tosi näyttävää. Niin, se et on mä semmoinen iso, graafine, niin. Mutta se on mikä jännä, että mä kävin itse tuolla nyt keväällä Milanon uh, tää Design Week-messuilla. Uh, ja oli tosi... Niin mieletön nähdä Eli siellä oli noin 104 neljöisiä Nyt niin uusi trendi myös on tullut sammalseinät Sammalseinät? Joo, ja se sammalseinä on itse asiassa Semmoinen, että, että se on ihan aitoa Sammalta, mutta se on Semmoisella tekniikalla Tavallaan kuivattu, mutta siinä pysyy Se, se ei se ole siis elävä Se ei ole elävä ja, koska mä Ajattelin, kuin sammalhan kuivuu helposti niin, Ja se rupeaa niin, ei Tämä on semmoisella omalla tekniikalla tehty ja sitä ollaan jo käytetty aika paljon, että varsinkin siellä Milanon messuilla, niin siellä oli jopa semmoisia sataneliöisiä seiniä. Et se oli tosi jännä nähdä. Ja sitten siellä oli tosi paljon huonekaluihin integroitun niitä. Sammalia. Eh, joo, Et... ja sitten, joo, eli siellä oli niinku tehty instalaatioita muun muassa sammaleista. Itsekin on niitä suunnitellut lokoihin muihin. Ja sitten tota, oli niinku riippuvia tämmöisiä, eli valainsimet yhdistetty näihin viherkasveihin ja oli paljon, niin kuin, että niillä kasveilla haluttiin luoda sellaisia elämyssyltuja. Mä olen nyt, muuten mieleen, mä olen siis nähnyt kasvin, joka sopii kasvintappajalle. Ja se on tämmöinen Elina sä varmaan tiedät, joku air plant tai joku, sitä, sitä ei kastella, se ottaa sen kosteuden. Ne oli semmoisia pieniä. Mutta itse asiassa se on vähän väärä, että... Informaatiota se on. Niitäkin täytyy kastella. Ai niitä täytyy kastella. Mä he, ureikka, tässä ei se, se on. Niinku mitään, <laughs> <oliko> <laughs> ei ole mitään. Ei ole Mutta se on ihan totta, että airplanting on uusi trendi. Ihan yhtä lailla. Ja, ja se on, mutta niitä kasveja ei tarvitse samalla lailla kastella. Mutta ihan ilman... Niin, niin. Mutta se on myös ollut jännä, että se on tullut nyt tämmöinen uusi, uusi niinku trendi. Että se on ollut ihan hauska niinku nähdä, että se miten se sitten kuinka pitkän se pysyy tai on, niin sitä en osaa sanoa, mutta itselläni ei ole niistä niin kokemusta, että Aha. mä en osaa sanoa, että miten ne menestyy. Ehkä, ehkä mä testaan, mä sitten palaan aiheeseen. Hei kiitos Elina hirveästi. Eli jos joku nyt on kiinnostunut aiheesta ja haluaa tilata Elinalta mm, viherinstallaatio, niin kuinka hänen pitää toimia? Ottaa no ottaa yhteyttä, yhteyttä elina.nieminen at tai soittaa numero 56822900 ja nykyään toimin tallennassa. No niin, hienoa. Laita. Hei, kiitos. tästä vi pystytään vihermusiikissa viher viher ennen kuin mennään päivän polttaviin aiheisiin ja kunnellaan tähän väliin Green Dayin basket case, Ja tämä ei ollut sulle tämä se oli mulle. <tos> <tos> Okei, okay, okay, kiitos.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 Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And Am I just paranoid? Am I just? I went to a shrink To analyze my dreams She said it's like upset näillä päivän polttavilla tai viikon polttavilla aiheilla, ja että on, paljon. on on. Siis toiset puhuu, puhuu kaiken näköisistä talouspoliittisista sopimuksista ratkaisusta ja ratkaisusta. Mutta ja, se ei oikein ja, ole sunnuntaipulloa. Ei, ja, ja sodasta. Ja, ja, tota, mä oon joskus saanut huomautusta mun masentavista aiheista. Niin nyt, nyt nyt on pikkasen saattanut nyt, nyt mä oon poiminut tämmöisiä niitä toisia uutisia, Noniin. mitkä nyt sinänsä... Tota, en mä sano, että ne no huonoja uutisia tai niin tärkeitä uutisia, mutta näin kun tässä naistporukalla porukalla istutaan, niin naisten äänioikeus täytti juuri pari vuotta sitten, 110 vuotta. Eivän tällä viikolla. 110. Kyllä. 110, Kyllä. Ja, ja tota, jännää on se, että, että tota, silloin kun Suomessa naiset sai äänioikeuden, niin me kuul, kuul, kuul, kuuluimme vielä Venäjän suuruhtinaskuntaan. Mm -hmm. Ja tässä on, on ilmeisesti ollut tämmöinen suurlakko taustalla, joka sitten... Anto pontta siihen, että Suomessa naiset sai sitten äänioikeuden niin aikaisin. Eli 1906 naiset sai äänioikeuden ja seuraavana vuonna 1907 meillä oli eduskunnassa jo 19 naista, että aika nopealla syklillä, Joo. mutta tota, mikä oli hauskaa, vähän niin kuin luin sitten tämmöisen asian, että, että siitä meni vielä vuoteen 1930, niin naiset vapautettiin miesten holhouksen alasta. Aa, Eikö se ole käsittämät... naiskansan edustajat ensimmäiset ovat ollut miehen holhouksen alaisia. Kyllä, Joo. eli vuoteen 1930 saakka naisen asema oli verrattavissa lasten asemaan, eli nainen oli miehen holhouksen kauheeta. Oh, uh, uh, uh. Mutta hyvä mut hyvä siis on, on, mut onneksi tästä on päästy. Tämä on nyt enää vain uutinen, jota voi, mm. voi kauistella, mutta ei siitä nyt niin hirveän kauan aikaa, ole. Mutta mutta tota, Näin siis silloin. Toinen historian liittyvä uutinen oli, että myöskin menneillä viikolla tupakkalaki täytti 40 vuotta. Ja mä jäin okay. sitä oikein miettimään, koska vaikka vanhakin olen, niin en kyllä muista sitä aikaa, kun Suomessa sai niinku tupakkaa mainostaa. Mm. Ja Suomi silloin vuonna 1977 oli aikoinaan Euroopan tiukin maa liittyen tähän tupakkalakiin. Ja, ja tota, tämä oli sitten huomioitu jenkeissä saakka, koska tietysti tupakassa ja, ja siellä pyörii isot lait, siis rahat. Ja kun tämä tupakkalaki astui voimaan, eli silloin tuli saman tien mainonta tupakalle. Ja, ja sitten alle 16-vuotias ei saanut ostaa enää kaupasta tupakkaa. Niin nämä amerikkalaiset tupakkayhtiöt sitten lähetti vakoojia, niillä oli vakoojia Suomessa ministeriössä, jotka sitten raportoi Jenkkeihin, että miten tätä seurataan ja valvotaan. Ja, ja tota, näin, nää, siis tästähän voisi tehdä joku elokuvan ihan. No. tupakkalakia ja, ja sit siellä jän, murhia taustalla agentit. Kyllä, ei ihan ehdottomasti. Käsikirjoitusta vaan pystyy. Mm. mutta siis tupakkalakihan on, tai 40 vuoden aikana, sehän on vaan tiukentunut. Joo. Eli nykyään ei saa, ei saa polttaa. Olisiko se nyt 10 vuotta, kun ei ole enää ravintoloissa saanut polttaa? Varmaan jotain sellaista. Työpaikalla ei saa polttaa. Jos se nyt on ihan väärässä, niin on myös laki nykyään, että parvekkeellakaan ei saisi polttaa. No sitä ollaan soveltamassa. mutta tällä hetkellä taloyhtiöt saa itse päättää. Okay. Sitä. Mä ymmärrän sen kyllä, koska muistan itse asuneeni parvekkeen yläpuolella, niin ei se ollut kyllä se pitää ikkunaa aukeaa ja sitten sieltä tulee niin. tupakan tuput sisälle. Totta. Mutta tota, mitä on monissa maissa on ihmetelty, on tätä näin, kun meillä ne tupakat piilotetaan, niin meillähän mm. ne ei ole enää siinä kassalla. Mä en tiedä, niitä pyytää jostain, tai näyttää jotain kylttiä. Saako sanoa kuitenkin sanan tupakka ääneen? <tos> Kyllä sen ääneen sanoo, mutta tosiaan se merkki pitää itse tietää, että ei voi kysyä, että mitä teillä on valikoimissa. Että myyjät ei saa niin kuin markkinoida niitä. Jotenkin tässä on jotenkin vähän ihan humoristisia piirteitä. Niin, Mutta siis Suomen valtiolla on, on vankka maali tai tavoite. Ja se tavoite on se, että vuoteen 2030 mennessä Suomessa ei enää myytäisi mitään nikotiini- tai tupakkatuotteita. Niin. Että onko se nyt sitten holhoamista vai, vai tota, kansakunnan terveyden edesauttamista? Niin, se on hyvä kysymys. Se on, se on niinku hyvä kysymys. fine line tässä, että missä kuljetaan, että onko se holhoamista vai? Niin. Toisaalta tietysti, voisi, jos olisi, olisi sellainen laki, että jokainen tehköön omalla kropallaan ja keuhkoillaan mitä haluaa. Tästä mm. tämä Riki, Riki Sorsa on hyvä esimerkki, mitä tapahtuu, kun tupakoi. Mutta se, että sitten jos sen tupakoinnin seuraukset on, kaatuu yhteiskunnan maksettavaksi, niin. Niin, se on totta. On... Toisaalta. Emme hoida lihavuuden, <laughs> lihavuuden, <laughs> me lihavuuden me. tai muiden sairausten kustannukset on myös yhteiskunnalla. Mutta Hei, meneeköhän tämä tähän näin, että tästä lähtien kun sä menet vaikka nimeltä mainittomaan hampurilaisravintolaan, niin siellä ei enää ole... Niin kuin mitä niillä on? Sä et saa edes kysyä, että mitä no niin, hampurilaisia teillä on. Sun pitää tietää, minkä hampurilaisissa sä haluat. Ja sit se kaivetaan jostain siihen takaa. No ehkä, en tiedä. jos ehkä, alkosta, Ehkä jos vielä mietitään tupakkalaki ja miten sitä Suomessa sovelletaan, niin se, mihin voisi panostaa enemmän, olisi niinku valistustyö. Mm. Ja sellainen. Mut meillähän pistetään piiloon vaan ja sitten niinku paketoidaan ne tupakkapakkaukset niille teksteille. Ja nyt on niitä kuviakin jo, että missä on niinku syöpäkeuhkoja. O, joo, tupakkatuppa. Niin. Siis nyt se on kielletty, mutta siitä nyt ei ole vielä. Siis on edelleen olemassa sellainen vaatemerkki, anteeksi, että mä nyt ikään kuin mainostan kuin Malboro. Joo. Ja nehän sai kyllä mainostaa, vaikka sehän nyt oli selkeästi. Mm. Ja camel bootsit. Mm. Kyllähän näitä on, ilman mainontaa. Mutta tota, joo. Kuitenkin meillä niin kuin alkoholilaki ikään kuin hölvenee koko ajan. Niin no. Enää sun ei tarvitse mennä niin kuin hattukourassa alkoon. Ja mä muistan, mulla on yksi tuttu, joka on alkossa kesätöissä, niin hän sanoi, että ohjeet oli se, että ei sanois hajuvettä laittaa. Ei saanut olla meikki, ei hajuvettä. Ja sit sä oot sillä tiskin takana ja sä tulet sinne niin. Ja sit nöyrenä, voisiko mitenkään mahdollista, saisinko. Oh, nyky nyky sä meet alkoi ja miten voin auttaa ja mitäs rouva tänään syö, laitetaanko tästä nyt vähän. Sehän on muuttunut täysin. Niin jo, se on muuttunut täysin. Mieto- ja alkoholijuomia saa. Mainosta. Ja nyt ollaan vapauttamassa sitä myyntiä myös. Joo, eli ollut, tulisi, ollut ja lonkera tulisi luokakauppoihin. Mutta tupakassa mennään toiseen suuntaan. No joo, se nyt tupakkalaista, joka täytti siis 40 vuotta. Yksi hauskempi pieni uutinen, mikä osu silmiin, oli Eureetassa on tänä kesänä tämmöinen ikääntymistä kertova näyttely. Mm -hmm. Ja mikä minusta siinä oli, oli hauskaa, ei, ei oikeastaan se näyttelyn aihe, vaan se, että se ilmoitus, minkä mä näin, oli, että he haki oppaita. Ja oppaan niin edellytys oli, että sinun pitää olla yli 70 vuotia ja sulla pitää olla sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot hyvät. Okei. Okay. Eli nyt jos tunnette jonkun tämmöisen hyvät sosiaaliset taidot omaavan yli 70-vuotiaan, nyt on heurakasta töitä tarjolla. Onko se kesätyö vai? No, se ka -ka -ka -ka -kaan ka -kaan on aika kaaikin nyt. myynti tai työpaikka rekry mä näin. Mielenkiintoista. <laughs> no. Pieni uutinen liittyen nyt meidän omaan oman Eesti on se että maanantaina estiläisten rakastama rakastamalaastenkeria ja niitä niit kuoli itsessä omana syntymäpäivänään taitytyy mm. juuri 88. Hän menehtyy ja hän on ollut tai oli oli naimisissa Jan Grossin kanssa. Ja hän on kirjoittanut runoja, ennen kaikkea lastenkirjoista on niin kolme suomennettukin. Mm. Mutta hän, hän menehtyi. Sitten vielä kolmas uutinen. Se on Sitten... varmaan jo viides. Onko tämä jo viides? Mä, mä, <laughs> mä, mä, mä olen nyt petrannut näin. Näillä... Nyt on paljon uutisia. Ne toisenlaiset uutiset. Niin, toi on hyvä. Eli Nyt kun meillä on nämä kissaihmiset täällä, näin, niin aina koen, että minun pitää pitää koirien puolta. Mm. Ja nyt avataan. Koiramuseo, mutta tämä ei ole tämmöinen perinteellinen koira tai museo, johon sä meet ja ostat liput ja sitten sä katselet, siellä on lasivitriinin alla koirapantoja ja 30-luvulla syötiin tämmöistä muonaa ja nyt syödään tämmöistä, vaan tämä on koiramuseo, tämä on Kennenliiton ylläpitämään ja rakentama ja noista monta vuotta tehnyt ja tämä koiramuseo toimii netissä. Aha. Vitsi, kun mä odotin, että olisi ollut semmoisia... <laughs> niitä alla, no niitä vanhoja. Ei sitä, kun ihan elävä koiria, mitä voi mennä paijailemaan jonnekin. Museo. Ne vois vaihtuva näyttely. <laughs> elävä näyttely. Siinä on idea idea nyt Kennenliitolla. No niin, no mutta hei, sä voit laittaa sinne. On Joo. olemassa siis nettiosoite koira kenneliitto.fi. Eli kaikki ne, joilla on ihania vanhoja tarinoita koirista ja, ja vanhoja kuvia, niin niitä saa lähettää sinne. Ne niin ja, ja tota, no on erityisesti erikoistunut näihin viiteen suomalaiseen koirarotuun. Ja mun piti tämä nyt ihan sitten tarkastaa, että mitkä on. Viisi suomalaista koirarotua ja ne ovat siis Karjalan karhukoira, Lapin porokoira, Suomen ajokoira, Suomen pystykorva ja Suomen lapinkoira. Eli, eli tota, koiramuseo on, on erityisesti keskittynyt näihin koiriin, mutta kaikista mm. koirista yleensäkin tarinoita ja kuvia otetaan mielellä vastaan. Tiedättekö muuten mikä on Suomen suosituin koirarotu? Olisiko kultainen autaja? Se on kuuluvasti viides. Hits. Mä veikkaisin tota... ajokoiraa. Eh, toinen. Aha. Se on Labbis. Eh, Anteeksi, joo. Labbis. Okay. Sitten on ajokoira, sitten on tämmöinen kuin Jemplannin pystykorva, ja sitten tulee Saksan koira ja sitten tulee kultainen noutaja. Okei. Okay. Että näin. Sanoisin tähän, että noutaja kuin noutaja. Joo, nyt Mia on niin kylästynyt jo näihin mun Ei uutisiin, että mulla on vielä yksi. Mutta mut soitetaan väliin Snoop oh. Dogg ja yeah, Drop it like it's hard. in the crib, man. Drop it like it's hot. Celtic Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs When try, to try to get at you. Park it like it's Park. hot. Park it like it's and hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. hot. I got the rolly on my arm and I'm pulling Sean down and I'm for best about... 'cause I got it going on. on? I'm a nice dude uh -huh. with some nice dreams. Yeah. See these ice cubes, uh -huh. see, these see these ice creams. creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's in your throat. The phantom exterior like fish eggs, the interior like this red. I can exercise you. This could be your Thursday. Cheat on your man, man. That's how you get it. With the v. I know killers in the, in the street, street with the feel to make you feel like chillin' in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy <laughs> trying to ask me when my <laughs> thing gonna pass me. You should think about it. Take, Take a, a second. Matter of fact, you should take 4B And think before you make a little skateboard B When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it like it's hot When the pigs try to get at you Park it like it's hot Park it like it's hot Park it like it's hot And if a get a attitude Pop it like it's hot Pop it like it's hot Pop it like it's hot I got the rule on my arm And I'm pouring Chandon And I'm well best Cause I got it going on I'm a gangster But y'all knew that The big boss dog yeah i had to do that i keep a flag hanging out my backside but only on the left side yeah that's the side ain't no other way to play the game the way i play i cut so much you thought i was a dj two B, B, B, one yep three s c n double low p d double g i can't fake it just break it then when i take it see i specialize in making all the girls get naked So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here. Now get lost. So, cool. so don't change the diesel, Turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. Jeez to the bizzak. Now ladies, see we get some When the pimps in the crib, ma. Drop it, like Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Get a attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. hot. It like it's hot. hot. I got the Rolly on my arm and I'm pouring Chandon and I'm best 'cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dog, yeah he's so sharp on the TV screen and in the magazines. If you play me close, you wanna. Oh, you gotta, so you wanna back it but now stop that shoes now i'm on the move your family's crying now you on the news they can't find you and now they miss you must i remind you i'm only here to twist you whip you dip you then flip you then dance to the music we too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 Noniin, no niin, onhan mulla tämä yksi uutinen vielä. Täällä on niinku sokerina pohjalla. Ja just for me. Vain elämää, joka taas syksyllä tulee telkkarista, niin nyt on julkistettu vuoden 2016 viidennen tuotantokauden osanottajat. Ja ne ovat, oletteko valmiita? Anna Puu, Hektor, Kisu, Lauri Tähkä, Mikael Gabriel, Mikko Kuustonen ja Suvi Teräni. Teräsniiska, onko kommentoitavaa? Onko inhokkeja? No, on. Monta. <laughs> <laughs> onko yhtään suosikkia? Ei ole yhtään Eikö? suosikkia. ei. Siis Anna Pufanima on ollut joskus. K mutta mä, niin kuin hänestä hänestä kuulunut enää hetkellä. Hänestä, hänestä. Niinku kisun puolesta. No, kisu on myös toinen, sympaattinen Joo. ja lahjakas ja kaikkea. Niinku Mikael Gabriel. Nyt, eli Miklu. Eli nyt mä lähden ehkä pikkuisen niinku, Mut hei. Vaarallisille vesille, koska mä tiedän, että hänellä on paljon faneja, mutta siis mä en voi ymmärrä sitä musiikkitiiliä, no mä... häntä ihminen. Joo, mun mielestä siis Miikka siis Gabriel on niin kun, se on taas kun jokaisessa ohjelmassa on ollut se mustahevonen. Eli, mm. eli ihan samalla mm. lailla edellisenä tuotantokaudella, taas niin kun puhuttiin tässä somestakin, niin somessa Sanni haukittiin, ennen kuin hän ei pääsi näyttämään, mm -hmm. mitä hän osaa, mm -hmm. niin se oli jo etukäteen lytetty, että tämmöinen ja Pissis ja näin. Niin musta, mä näin, näen, että Mika ja Gabriel, siellä on ollut chiikkiä, josta hyvin harva tiesi ja, ja elaa. Ja mitä. Siellä on aina tämmöinen niin niin ärsyke, tämmöinen mustahevonen. Mä, mä toivon, että se yllättää positiivisesti, mutta mä oon hänet nähnyt siis livenä ja se ei ollut, se, se ei ollut enää musiikkia. Se, se oli se niin joku vitsi. Touch <tort> <tort> Nyt mä en siis itse siis sitä mulla on, mulla on siis mun ystävä, hän on kolmen lapsen äiti. Terveisiä vaan erikalle. Hän fanittaa, Miikkaa ja Gabrielia. Ja sitten mulla on myös toinen Fanittaki ystävä. lapset muuten myös. Ei, mutta niitä naurattaa, että äiti tuolla on toisia. Toi, Telkarissa on taas se, mistä sä tykkäät. Sitten mulla on toinen ystävä, hänellä on vaan lasta, ja hän on vain kaksi hän fanittaa Cheekia. Mutta he, he on kuitenkin ystäviä keskenään, vaikka... Ne, että vaikka mä tiesin on että ilmeisesti ja Miklu. Jotain. Joo. Mitä? Niin kuin siis Miklulle ja Cheekillä. Heillä on joo, siis teatterissa on nähty tönivän toisiaan. Mm. ainakin seisko, seiska niin, että paita Paita repes. se on must jännä että siis jokan täs vain elämässä on ne tietyt, mikä tänä vuonna minusta mun mielestä puuttuu on tämä niin sanottu vanhempi naisartisti. Mä olen samaa mieltä. Joo. Ja mä odotin että missä, missä se on? On Katri Helena, Paula Koivuniemi virverosti, mikä maaret. Maaret oli joo, ja nyt onkin kausi ei. Nyt ei sanoo. ole, vanhempi naisartisti en en puuttuu. Mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen no joo. kokoonpano. Tämä siis on vain ja mun mielipide. Mun mielestä tässä ohjelmassa kuitenkin yhtä lailla, jos sä nyt esimerkiksi sanoit Miklusta, ja mä en, mä en ei pidä hänestä, hänestä mutta eihän se ole se pointti. Joo, eli musta niin. Niin kuin ainoastaan, tässä ei ole ainoastaan se musiikki, vaan mikä siitä ohjelmasta tekee mielenkiintoisen, on myös ne henkilöt mm. ja se niiden keskinäinen kemia. Joo, ja, joo, ja, joo, ja, ja nythän tämä niin kuin paikka myös täällä mun inhokille näyttää, että hän onkin oikeasti sympaattinen ja ihan yllättävän niin, niin ajattele. positiivisesti. Mutta Gabriel on... laulaa teräs, niin joo. Mm. Mm. Mm. Mutta osaako hän laulaa? Sitäkin mä vähän epäilen. <laughs> No kyllä se tsiikkikin siellä. Niin. samalla Ja joka ne tekee omalla tyylillä. Niin, kyllähän niin. Siitä, siitä voi tulla tosi hyvä kausi. Mutta ehkä myös viime kauden jälkeen odotukset, mä tiesin, että niitä ei voi täyttää, koska siellä oli antituisku, siellä oli Sanni, oli se oli, niin oli niin minun superkausi. Joo. Voi olla, että sen jälkeen ei tule enää niin kuin sitä kautta, kun mä katson vain elämäohjelmaa. No, en mä tiedä, mutta kyllä ilmeisesti ohjelma kuitenkin myy, koska sitä tehdään. Joo. Ja niin katsonut minusta kaikista hauskin, kun siis mä en oo kyllä nähnyt hirveästi ohjeistuotteita, että onko olemassa vain elämää mukia ja vain ei elämää teepaitaa. Mutta silti mä löysin paidasta te, netistä. Vain elämää keittokirja. Eli sitten jokaisesta Ei, tuotantokaudelta vitsi. mitä ruokaa on kukin tarjonnut. Onko se niinku jokaiselle tuottikselle omat kirjat? Mä Ilmeis... haluan ton <laughs> Ilmeisesti, siis vain elämänkeitukirja, okay. se perustuu näihin. Ja nyt on jopa netissä tämmöinen, että sinne saa nyt sitten katsoja tehdä ehdotuksia näille puhasteluille. se, se osio osiomaa jotenkin mm. ärsyttää koko ohjelmassa, kun se on jotenkin niin teen näin. Ja Mutta nyt sinne saa siis, jos teillä on hyviä ehdotuksia, että mitä mulla Hectorin päivänä niin pakko sanoa kyllä tästä että yksi mun lempareistä erittämättä siinä ohjelmassa oli se kun Maija Vilkkomaa yritti viime kaudella vesihiihtää ja se ja <tos> se ei, siis ei täynnystä hommaa se ei täynnystä hommaa ollenkaan ja sitten sit se vai jotenkin niin kuin se räpikö, ja se oli siellä pinnon alla, eikä se täydy nostaa päätäkään ylös. Se oli niin huvittavaa jotenkin se jälkipuinti. siinä Maija siitä. Parka. Mä, niinku, Ei, oo helppoa, Ei ole helppoa kuulla. Oletko itse vesihiihkännyt? koskaan. No niin. Ja sit, helppoa no. mun on noudriskella. Niin. Joo. Niin, niin. niin, no. no. no. Okei, okay, no mut se siitä. Nyt, on, nyt me jäädä, jäämme odottamaan mm -hmm. malttamattomana, että menisi tämä inhottava kesä tästä äkkiä, että tulisi syksy ja vain oh, elämää on. alkaisi. Ennen sitä kuunnellaan kuitenkin. Elastisen uusimmalta levyltä elastinen ja Anna puu, kesä 99. Tulen kajun jostain vanhasta, tuulahdus menneestä jasta Kun se soi, mun kroppa kesän ysi ysi taas mieleen toi. Ennen suuri suunta viivoin, ennen muria ja duunin viikkoin. Tätä kuunneltiin uutsiin suudeltiin, rytmi tuo päähän hiusintiin. pari tällaista menovinkkiä tulevalle viikolle. Tälleen Antaa Turun, kuulua. Turun läheltä kun tulee, niin pitää, pitää aina, aina vetää vähän kotiin päin. Mutta tämä liittyy Tallinnaan. Tää, en ala kertoa okay. mitään niinku, Turun menovinkkejä, vaan tämä on niinku, nimenomaan Tallinnassa. Mut, tota... hoittaa, ne Turku mä jollin hetken huolissani niin ainoa kertoa, Turun menovinkki, mutta ei sentään. Mutta tämä itse asiassa ei ole turkulailman tai naantalilainen teatteriryhmä nimeltä Meriteatteri, ja he tekevät tuota tämmöisen vierailun tänne Tallinnaan. He tulee käymään tuolla Von Graal-teatterissa torstai-perjantai 90. päivä. Ää, niin heillä on siellä esitys. Onko esitys suomeksi? Tämä on osittain suomeksi, osittain viroksi, ja ne on tekstitetty viroksi. Ja on, he tekevät vähän tämmöinen kiertueella. Tämän esityksen nimi on Eikä merta enää ole, ja tämä kertoo tämmöisen rymättylän röökin sataman tarinaa ja niitä hahmoja ja henkilöitä, mitä sinne Onko tämmöinen olemassa liittyy? oikeasti, nyt mä kysyn teitä turkulaisilta, kun tämmöinen rymättylän rööki? Siis no no paikat... rymättylä on ainakin olemassa, no, se on, on. rööki. Kyllä mä oletan, että tämä on ihan ylma, oikea, ylma. oikea paikka ja tavallaan mä luulen, että varmaan jonkin verran fiktiivistä tarinaa keksitty näihin, näihin hahmoihin. Mutta Mut tiedätkö ainut onko tämä sellainen... Ähm, vain tätä varten tehty esitys, jos tässä on viroksi osa teksteistä. Ei, kyllä tämä on ähm, ihan kiertä, kiertänyt tota, niin kuin Suomessakin tai kiertäänyt muutaman paikan ja, Okei. ja tota, äh, niin vois, on, on Turussakin, niin, Turussakin mahdollista nähdä. Niin, niin, vois <laughs> jos, niin jos se olisi vain tänne tehty, niin ehkä nimi olisi ollut jotain muuta kuin Rymättylän rööki. Se olisi ehkä ollut joku vähän kansvälisempi. <laughs> mutta se nimi ei ollut se, vaikka se voi ei eikä merta enää ole. Ai niin, anteeksi. Kuka se ryhmäntöllä röyki oli Se <tos> <nyt? tos> Se on se tapahtuma. Se on se, mistä tämä ryhmä on lähtöisin. Tää, tää ryhmä ja, tota, meriteatteri siis. Ja he esiintyvät torstai-perjantai kello 19 ja liput on 15 euroa tai alennuksella 10, 10 euroa. Ja tämä on myöskin ne, mitä Viron Suomen suurlähetystö tukee. Okei, okay. eli tämä on ihan pian, ensi viikolla siis. Joo. Paul Joo. Joo. on jo paikkanakin kiva, että... Niin. Joo, mä en ole ikinä käynyt itse teatterissa katsomassa mitään. Mä valitettavasti en tännekään taida kyllä päästä. Mä olen lähdössä Suomeen silloin. Ehkä minun pitää mennä sen Turkuun katsomaan. <laughs> mä myöskin missään, mun on menovinkkejä, mihin mä itse pääsen, koska mä, mä olen poissa, mutta tota, silloin lauantaina sitten 11. päivä, niin silloin Katriorkin puistoon kannattaa mennä. Siellä on tämmöinen tapahtuma kuin partiralli. Ja tota, äh, tarkoittaa siis ankarallia. Okay. Ja, ja se on tämmöinen niinku hyvän tapahtuma, missä järjestetään ankkojen, ankkojen purjehduskilpailu. Siis nämä kelluvat, nämä kylpyamme? Kyl, kylpuan, semmoiset keltaiset, mitä, mitä niinku on erilaisia. Niitä, niitä kerätään sinne 10 tuhatta. Sitten ne laitetaan siinä, kun menee Katriorkin puiston vieressä, on tota semmoinen pieni puro. Tai oh, se. Se, tää, semmoinen, niin, niin ne laitetaan, kipataan sinne ja sitten tota, ne kilpailee, että mikä niistä on ensimmäisen maalissa. Jokaisella on niin nimi tai joku. Joo, että tämä on niin kuin, nimita, Joo, että on, niin kuin hyvän eli sinne voi ostaa oman ankan tai useamman. Äh, voi kerätä niin kuin, yksityinen henkilö tai yritys. Tiimi, joku tämmöinen, niin tota, äh, voi hankkia sinne ankan, saat oman numeron, ja sitten voit kannustaa siellä sun ankkaan. Saatko Voittaan... siihen niinku, vaikuttaa, saaks puhaltaa <lottukin> <lottukin> tai, tai tehdä aaltoja? Niin, Mä luulisinko sun tietää, että voiko se jotenkin päästä näpelöimään sitä napputulosta? Mä en tiedä, onko mahdollista. Salain, salainen moottori. <laughs> Mä luulen, että se on, se on kuitenkin tai... aika pieni, että se on, se on vähän tämmöinen, mutta sitten voittaja, voittaja tota, siellä oli useampi palkinto, pääpalkinto oli tämmöinen koko perheenmatka Tukholmaan katsomaan Astrid Lindgrenin ää, tota, museota. Okay. Tota, sitten tämä on ilmaistapahtuma, täällä on kaikennäköistä muutakin, siellä on esiintyjä, on tanssiryhmä ja siellä on myöskin tämä Viron, Viron lempila La Lempilapsi uh, ot Lepland esiintymässä. Joo. Kuka on Ott Lipplan? Sinistäkää mua. No mä en tunne hän sen paremmin. No, Miksi hän on lempilapsi? Hän on siis tuota, äh, pärjännyt hyvin tässä viroetsi-superstar. Viro mikä. Oh, se on, se on siis idolisten... oikeasti joku nuori? Joo. joo. Okay. Mihin tämä muuten, tää, hy... sä sanoit että hyvän tekeväisyys, niin mihin nämä ankarahat menee? Äh, nämä menee äh, syöpäsairastavien, äh, syöpäsairastavien lapsille. Et heidän vanhempansa on, heillä on yhdistys, mikä järjestää tämän tämän tapahtuman. Niin, kuulostaa hirveän kivalta mun niin. mielestä, hauska, hauska aihe. muistan, että mä näin suomalaisen elokuvan, jonka nimeä mä en nyt muista, mutta se, siinä se, nämä ankat oli siinä sen, semmoisessa roolissa, että oli jossain päin oli. Uutisoitu, että jostain Ankatehtaasta oli, oli an, an, reikka kaatunut ankkoja mennyt mereen ja sitten ne laskeskeli, että miten tuulet ja virtaukset kulkisivat, jos ne tulisivat Suomeen ja sitten aina kiikaroisin. Hei, Ei joku... muuten muistahan varastaa uutisoita. Uh, paljon sellainen yksi ankka maksa, jos siihen haluaa osallistua? Uh, muistaakseni Polisiin. viidellä eurolla pääsee mukaan. Okei. Okay. Ihan mitään, Mitä enemmän, enemmän ilmeisesti lahjoittaa, niin voi sitten saada enemmän niitä ankkoja. Pitäisikö pistää pitää sunnulta pullan uh, ankka -tiimi. <laughs> Et nää pitää sitten kymmenes päivä, edellisen perjantaihin mennessä, lunastaa. Ne voi sieltä nettisivuilta uh, par, uh, ne, eh, eh, sivulta. Okei. Okay. käydä. Kiva lunasta. idea hyvään tarkoitukseen. On. Hauska ajatus. Kannata. Joo, samoin. Oliko jotain musiikkia tähän? Öö, Anka -musiikki. <laughs> jos ei ankamusiikki, mutta jos kuunneltaisiin sitä Otte Leplandia. No. Häneltä sellainen biisi, kun kuuluu. Cool. Siis hän on jo nyt niin kuin levyttänyt. Joo, siis hän on... Hän, Sitten on kai muutama vuosi, kun hän pärjäsi siellä, mutta hän on ilmeisesti ihan tosi suosittu. Että hän on tosi usein käynyt näissä vähän niin tota, eri Tallinnan tapahtumissa. Meillä on yksi työkaveri, joka on, joka on kova fani. Niin, tota. <laughs> ei ole mietä. Sen kertaan. on muuten Minä <laughs> <laughs> Kunella otleplantia. Blondia. Kyllä. Kuula, mis rääkib silmali. Kuula, kui kaukele taavi. Kuula, mis tuule Vaata, kui pimedus on teel. Oota, mees valgus küsipäe. Kuula, kuis hinnab sinu. vähän puhua ruoan verkkokaupasta. Me ollaan siis aikaisemmin Natskun kanssa puhuttu täällä verkkokaupasta ja verkkokaupan kehittymisestä. Ja silloin todettiin, että yhä enenevissä määrin kivijalkaliikkeet katoaa, verkkokaupat valtaa. Ja pohdittiin silloin sitä, että miksi näin on, että miksi tämä on näin. Mutta nyt minua häiritsee tässä verkkokaupassa niin ruoan suhteen pikkasen se, että miten voidaan taata se laatu. Eli jos tilaat verkosta ruokaa, niin mistä sä että se on tuoretta? Kun mä itse hedelmätiskille, näet siinä niin, päivä, niin mä näen, että se niin, Tai että sä näet, kun sä ostat kalaa, niin siinä on se niin. parasta ennen. Niin. No ehkä just joku tommonen vielä niin kuin kalatin, mutta mä oon aika tarkka siitä, mitä mä vaikka poimin sieltä omenoista. No mitä tahansa sut, niin kuin sekundaan. Niin ja sä painelet niitä ja haistelet no, ja puristelet. Ja. Ja. No joo, ei, ei nyt ehkä ihan noin pitkälle, mutta... Mä teen kyllä sitä. joskus sitten vähän avokaadoille. Niin. No mutta niistä pitääkin, koska... Jos haluat kipsan avokadon niin sitä pitää pitkään tutkia. Mm. Mut mitä tapahtuu sitten kun ruokaa ostaa netistä palauttaa? Omena Mut... ei miellyttänyt minua. Niin, mutta sitten se vaiva, että mä palataan ruokaa verkkokauppaan, niin silloin vai varmaan kävely itse sinne prismaan. Mutta kyllähän siellä se myyjä on siitä valitsemassa, henkilöihminen ei, ei niitä on? nyt... Niin Kukaan? Ei niitä hän... mistään koneesta. Niin, niin, siis minä jotenkin edelleen, mä voin että mä oon tosi väärässä, koska me, me puhuttiin siitä verkkokaupasta niin yleensä, niin, niin sehän on niin kuin nuorten juttu, nuoret mm. ostaa verkkokaupasta, mutta jotenkin mulla on semmoinen mututuntuma, että tällä hetkellä ruokaa verkkokaupasta ostaisi taas iäkkäämmät ihmiset. Niin, ainakin perheelliset. Niin, jolle, jolloin tavallaan se, se sinne kauppaan lähtiminen ja, ja se, se niin aika on kortilla. Tai sitten on niin huonokuntoisia, että mm -hmm. he tilaa. Kyllähän kaupoilla on ollut tämmöinen kotikuljetuspalvelu. Joo, joo, ja nyt niin mä nimenomaan puhun siis tästä tällaisesta kotikuljetuspalvelusta missä sä valitset tietyt tuotteet verkkokaupassa, sitten kaupassa joku työntekijä kerää ne ja sä voit noutaa ne sieltä kaupalta tai sitten ne tuoda sun kotiin. Siis, se mä tiedän, että siis Suomessahan sitä harrastetaan nykyään mm. enemmän ja enemmän, mutta mm. onko Eestissä? Mä oon nähnyt jotain tämmöisiä luomuverkkokauppoja, että niillä on orkanaa ja, ja mutta Sikupillin näkeis... Prismasta saa nyt kotiin kuljetettuna, okay. tai sitten voi hakea kaupalta. Et se, mitä mä oon nähnyt nämä luomuverkkopalveluun, niin niissä on se, se, se, niinku mun kantilta se ongelma se, että mä en tarvi niin paljon, mm. että mä et säkillisen porkkanoita, siis monta mm -hmm. kiloa, niin mihin mä pistän ne porkkanat? Siis niin. Kyllä meillä perhe sanoisi jo, mitä tänään syö, älä vaan sano, että porkkanaa. <tos> kyllä nyt syödään porkkanaa, niin. kymmenen kiloa osti niin. juuri. Niin. No mut joo, siis Suomessa ta kasua aika nopeeta, vuonna vuodesta 2000. 12. verkkokaupan suosio on kasvanut 72 eli se on niin ollut tosi nopeaa. Se on hirveästi. Joo. Ja nyt tämä taas olla tämä luku vuonna 2014, että se on varmaan sitten jo taas harpannut pikkasen ylöspäin. Miten muuten, jos mä ajatellaan niin hinnallisesti, usein verkkokauvasta ostaminen on, on edullisempaa, koska ikään kuin sieltä, sieltä puuttuu se vuokrakulu ja, ja henkilökunnan palkkakulu. No, nämä niin kuin ainakin niin K- ja S-ryhmän tarjoamat palvelut, niin niissä on käsittääkseni niin, että se tuote maksaa saman verran kaupassa ja verkkokaupassa, ja verkkokaupasta ostettuna siihen tulee sitten tämä, tai tämä keräily kustannus päälle, mutta se on jotain 5-10 euroa. Se, että ne kerää ne yhteen koriin ja Joo. sitten ehkä vielä vielä joku toimitus. Joo. Olisiko se 5 euroa, jos se kerätään 10 euroa, jos tuodaan kotiin? Mm -hmm. Riippuu verran vähän matkasta. Mutta Mut siinä on sitten tämä, että et jos sä kauppaan, varsinkin jos sä nälkäisenä kauppaan, niin siellähän tulee haalittua sitten, oho, tuossa on tollana ja tämä on tarjouksessa. No, vähän niin. tuota, se se kuulema kannattaa tämmöinen, niin että vaikka se, siihen tulee se lisämaksu 50 euroa, mutta sä säästät siinä, kun sä et ostaa mitään ylimääräistä. Mm. Sä oikeasti niin. ehkä mietit, että mitä me tällä viikolla syödään. Et ilmeisesti niinku lapsiperheet käyttää Suomessa tosi paljon sitä. Että et tavallaan he on se suurin, suurin käyttäjäryhmä. Varmaan joo, ja sitten se su... su, niinku su Suunnittelet viikon ruoat etukäteen mm -hmm. ja sitten et ja sitten tilaat ne mm -hmm. ja käy, käyt vaan lähikaupassa hakemassa ehkä jonkun puuttuvan maitoteolki jo viikon varrella että, tai joku leipäpaketti, mikä sitten niinku tavallaan sellaista, mutta sitten jää ehkä ne kaikki niinku muut ylimääräiset tulee ehkä mietittyä sitä ruoaa ruokaa ja kuinka paljon niitä tilataan ja kuinka tehdään, mm -hmm. se on suunnitelmallisuus ja ehkä pidemmääpä kannattaa. No ehkä tämä mun epäily nyt on kääntymässä pikkuhiljaa, että voi ehkä olla hyvä juttu, koska <laughs> sitten ehkä se hukkamäärä... Niin Sähän voit niin kovistella että niin. ja katokin, että, että ota, ota sitä Mä haluan ryppystä. ne hyvät avokadat. Niin, Painelette sitten lisää niin. tähän kenttään kommenttisi. Painelkaa sitten niitä avokadoja. No pitää olla pehmeitä. Noin muut joo, siis joo. Toi noutopalvelu on toistaiseksi pikkasen epäsuositumpi kuin se kotiin kuljetus. Eli kaksi kolmasosa esimerkiksi a ryhmän asiakkaista hakee Anteeksi, haluaa sen kotiin kuljetukseen, en mä ymmärrä kyllä sen, koska jos lähdet lisää maksua ottamaan, niin sit sä voit saman tien, haluta ne kotiin. se, jos sä menet noutamaan ne, niin samalla sä voit niin. No joo, mä vähän mietin sitä, että mitkä on hyviä puolia, Totta kai just tää hukka, hukan pienentyminen, toisaalta sitten ajan säästyminen, ehkä nopeus ja helppous. Sit toi alkan hinta, toistaiseksi ei ole kovin kallista. Öm, ja myös niinku kaupat hyötyy mut sitten mä mietin sitä että no mutta nyt... sitten että kaupat ei hyödy koska onks... sitten jää tähän mielihyvä shoppailu niin. kokonaan jos ajatellaan, että kaupatkin tarjousten, tarjousten niinku, perusteella... Perust... Niin, niin ja miksi kaupoilla on tarjouksia miksi, me, miksi ne myy suorastaan niinku hävikillä häästää... tai siis niinku tappiolla tavaraa on se, että ne saa sen ihmisen sinne kauppaan sit niin, ja sitten ostaa kaikkea muuta. muuta. Niin, Mutta Mut sitten mietin, että ehkä hän he saa sit niinku henkilöstökuluissa, totta kai sekin on sitten negatiivista työpaikkoja ehkä lähtee, jos ei ihmiset enää käy niin paljon kaupoissa, koska silloin ei tarvitse myöskään hyllyttää niin paljon. Mä, mä, mä, nyt, mä en niinku lämpenet tälle. Kyllä mä niinku, en mä sano, että mä nautin ruokakaupassa käymisestä, niin. mutta en mä nyt... Mun mielestä on kiva, että on tällaista vähän kaikkea kaikille. Et mun mielestä on hieno palvelu. Että, että voin hyvin kuvitella, että jonkun lapsiperheen niin kun, tavallaan silloin kun on, on kiirettä ja käydään töissä ja muuta, niin, niin sit se, että lähdet lauantai-iltapäivällä kauppareissuun, missä menee sit, niin pari ei tuntia jotenkin. ja lapset huutaa, mulla ei ole lapsia, mutta mä voin kuvitella vaan. <tos> mä, oon nähnyt, mä oon todistanut tätä <tos> siellä <tos> kaukassa. Useamman kerran siellä on joku kiukuttelemassa. <tos> <Laukeksi>. <tos> niin, niin Tavallaan se, että, että jos, jos sen pystyy sen lauantaisen ison kauppareissun tai että jos sä ostat vaikka jotain just, isoja tavaroita, sulle ei esimerkiksi ole autoa tai sä asut kaupungissa kulkee kuljet julkisilla, niin saat ne isot ostokset. Tuotu sieltä kaupasta sen palvelun avulla kotiin. Totta. Ja sitten taas sä voit itse käydä hakemassa ne avokaadot ihan itse sieltä valitsemassa. Mm. Niin no, Mulle tuli yhtäkkiä niin on semmoinen, niin että me, me kohtamme kaikki me ihmiskuntamme eristäydyttämään. Niin, siis että omissa vaan. Kyllä, me tehdään kotona työt etänä, eikö niin? Joo, siis joo. Ei tarvitse mennä kuntosalillekaan, kun sä saat netistä kaikki parhaat niin jumppaohjaukset suoraan. Totta. Ruoka toimitetaan kotiin. Vihra sä... kasvitti tuodaan sisälle. Kyllä. Ja laitetaan se, Elina, se joku Kulputtava näin. Ja, ja, ja, siis me kaikki, me nyhjötetään siellä kotona. Me ei me enää poistuta, koska meidän ei tarvitse. Mutta toisaalta mä sitten taas näen sen, että et mitä vähemmän me vetää aikaa ihan supermarketeissa, sen enemmän, me, enemmän meillä on aikaa olla vaikka ulkona ihmisten kun, ilmoilla. Niin, mutta kun, niin. Tai niin kuin ainoa sanoi, että, että sulla on lapsia näin, ja näin. So, Mutta jotenkin mä vaan sitten näen, että se, käytetäänkö se aika sitten niin, niin, järkevästi. Meneekö sitten mieluummin et siihen, niin, että katsellaan tietokonehtoja ja telkkaria? Mm. Niin, en mä tiedä. Äiti on nyt koneella tyyli. Mutta tätä mä oon nyt pohd pohdiskellut tässä ja miettinyt, että pitäisikö jopa kokeilla ihan nyt, kun se sikupillin prismasta voi. Mä tosiaan otan aika lähellä, että mä voin ihan vaan käydä siellä. <laughs> Mutta mut sä voit kokeilla. kokeilla. Niin, mm. Täällä otan niitä avokauden. Tai sitten ota, ota joku semmoinen helppo tietysti tonnikalapurki, <laughs> sitten joku semmoinen vaikeampi. Joo, mm. totta. Meillä oli tänään hyvä lähetys. Meillä oli tänään paljon aiheita. Hei, kiitos. kiitos kaikille. Kiitos mm -hmm. Elinalle, kun tulit. Ja, ja tota, me jatketaan taas ensi viikolla. Mä toivotan oikein mukavaa sunnuntaiilta kaikille. Joo, ja Elina toivoi loppuun kappaletta Fair Williamsilta, ja sen nimi on Happy. Sen myötä hauskaa sunnuntaijatkoa.